Jeg lytter til Kys Jorden med Claus Meier. En podcast fra weekendenisen. Det er mit livs første podcast på den side af, af mikrofonen. <laughs> jeg er den sidste mand, der ikke har lavet en podcast. Er det sådan? Er du det? Ej, er der, mange, der er mange, der har lavet deres der egen podcast nu, er gøre, hvad jeg kan i hvert fald. Mit navn er Claus Meier, og jeg har beskæftiget mig med mad og fødevare hele mit liv. Hvorfor er du interesseret i oste? Øh, Jamen men dels så har jeg hele mit liv øh, elsket ost. Ja, altså det er noget af det, jeg har svært ved undvære. Og hvis jeg fik at vide, at jeg skulle dø i morgen, så ville jeg spise en række forskellige oste, inden det skete. Øh, oste kan jo, hvis de laves af mælk, som ikke stammer fra samme junge. Altså mælk, der ikke er pasteuriseret og standardiseret. Så alene råvaren kan danne grundlag for en fuldstændig enestående smag. Altså potentielt en gigantisk mangfoldighed af dufte og smage og konsistenser. Så på den måde så kan en ost være... Altså det er fuldstændig, altså det er et eventyr, det her uforudsigeligt, hvad du... Og så, så, så når den så og så sker der anderledes ting. Så den ost på en måde, når den ung, smager på en anden måde, når den er midt i livet. Og, og smær på en tredje måde, når den har fire fem år på banen. Øhm, så... <laughs> du får grundigt svar, Jeg er naturligvis ikke kun optaget af oste. Jeg har siden jeg var 20 været interesseret i velsmag helt generelt. Senere fandt jeg ud af, at det ikke for alvor giver mening at forholde sig til smagen isoleret. Fødevare er nødt til at smage af det sted, de kommer fra. Men de skal også være del af et produktionssystem og en kultur, der skaber grundlag for et godt liv for dyr og mennesker her og nu og i de næste generationer. Hej I denne her podcast-serie taler jeg med markante personligheder i det danske madlandskab. I sidste episode gav Jakob Brøndløkke sit bud på, hvad der strukturelt står i vejen for en mere bæredygtig fødevareproduktion i Danmark. I dette program skal vi møde landets muligvis mindste osteproducent. Hej, Klaus. Hej. Hej. Hey. Ylva, vil ikke over åbne drivhuset? Det er blevet lukket, det bliver alt for varmt, hvis vi ikke får det op. Hvad er det for et sted det her, Mikkel? Det er jo vores gård, hvor vi har boet i 13-14 år eller sådan et eller andet. Og har temmelig mange børn og alt muligt. Gang i alt muligt. Men først og fremmest gang i vores osteri nu. Ja. Så kaniner og drivhuse. <laughs> og, og hvad er der ellers gang i? Uh, jamen, vi dyrker jo en stor køkkenhave. Og så har vi nogle grise derovre, som går, fordi vi fået dem vallen fra ostene. Ja. Mikkel Fødegård bor sammen med sin familie på Gårdens Stenbjerg Løkke på Sydsyn. Her midt i et idyllisk bakkelandskab er familien i færd med at opbygge en ambitiøs produktion af faste rommelsoste efter svejsisk forbillede. Det er en kald grotte, vi har lavet, som er sådan et passivt rum, der selv styrer fugtighed og næsten også selv temperatur. Og der bor ostene ude, og så lader vi et udvikle sig vildt, så de bliver utrolig forskellige fra uge til uge. Og det er det, der ligesom er hele, uh, hele ideen med det. Det vilde, altså den, den vilde fermentering. Så Mikkel, mælken, hvor kommer, ja. hvor kommer mælken fra? Ja, lige det her, nu kommer den fra en, uh, fra en økologisk gård, som vi kender. Så det, uh, er det jersi, eller? Nej, vi kan ikke lave ost og mælk desværre. Det er en fantastisk mælk til at lave friske måske også bløde ost og fantastisk til at drikke. Men du kan ikke lave faste ost af jazimælk. Det bliver simpelthen til en kugle i ostegryden. Okay. Og så, så er det Røde Dansk eller hvad? Det, det er SDM, altså den sorte. Den sortbrød. sorte, okay. Ja. Så er det en, du har... Jeg forstår, at I har fået inspiration i Schweiz? Ja, ja, det må man sige. Så vi er jo blevet inspireret hjemmefra til at tage den tur, fordi vi var så fascineret af deres oster. Inden vi startede med det her, der havde vi jo... Vi syv år af vores, tid på at, eller vores liv på at lave et hestelandbrug hvor vi ligesom udviklede en, vores egen dyrkningsform osv. Og, så videre. og det, var, øh, det kan man godt forestille sig er temmelig hårdt. Og når man så øh, går sukkerkold, så er det eneste, der rigtig hjælper, det er at gå ind og tage en, en bid, bryjere, altså og den og den. Og så får man energi med det samme. På en helt anden måde, end når du øh, spiser chokolade og alle sådan nogle andre ting. Eller dansk eller, eller, oste, eller, eller, eller, eller, eller... Det, Du vil jo slet ikke have, du siger de ord, når du er hernede. <laughs> eller Danbo. Ja, det ved du Altså, vi har faktisk <laughs> en regel her om, at når vi siger Danbo, så skal man uden for døren. Fordi, nej, undskyld. <laughs> Ruyère er en schweizisk ost uden huller. Dens oprindelse kan spores tilbage til 1400-tallet. Med sin subtile smag, delikate konsistens og store læringspotentiale, regnes gruyere for en af de fineste oste i verden. Bagved, altså bag osten er der jo mælken, og bag mælken er der jo konen mm. og så er der konens forhold til bunden og kogens forhold til markerne. Og... Der er så mange insekter, der er så mange fugle, der er så mange... Og du kan ikke gå i det her miljø og lade dine sanser bombardere med den virkelighed, uden at skabe et verdensbillede, der centrerer sig om det. Det vil sige, at spillet ikke centrerer sig om, at der er nogle videnskabsmænd, der mener alt muligt om fotosyntese, men om hvad der sker, når du ser den grønne farve i stedet for måske. Og det kan folk måske godt sige, det, det, det lyder halvreligiøst, men det er rigtig mange, der lever på den måde jo også. Der er mange bønder og fiskere osv., og der har traditioner for at have en eller anden halvreligiøs tilgang til tingene, fordi du kan ikke lade være, når du går i det hele tiden. Den øh, sensibilitet rummer for mig en en, en altså uendelig stor fortælling, øh, som man kan skrue op for eller skrue ned for. Så det er sjovt for mig at stå her i dag og så opleve øh, i virkeligheden en, en, en opmærksomhed omkring lige præcis det jo, som jeg synes, ja. jeg ser i jeres projekt. Jamen det er rigtigt. så altså, forestil dig en dag, når der lige går sådan en håndfuld gamle brød, jyske malkekvæge med, med horn og her i bakkerne og dingler. Det giver så god mening at lade kørende afgræsse naturarealer, enge, overdrevet vådområder og lysninger i skoven, arealer som aldrig kommer under plov, og hvor dyrenes afgræsning forhenter marken i at springe i skov, og hvor mælken og kødet høstes som et biprodukt af naturplejen. Der er tusindvis af hektar i Danmark, som vil egne sig til dette formål. Så Mikkel, så, så, så, så jeres vej kunne være, at, øh, at... Have et, altså en bestand, der kører, og I så laver ost i lidt større mængder, så det bliver en, en lille virksomhed i sig selv, der kan brødføde en familie. Jamen det er klart, altså drømmen er jo meget komplet og meget dramatisk. Det er klart, du skal have et varieret landskab, du skal have en, en der er plejet rigtig, du skal have den rigtige korace, du skal behandle konen rigtigt, og så skal du mælke den, og så skal du få at mælken uden at ødelægge mælkens kvaliteter. Det er jo den komplette drøm. Jeg får jo øh, mælk i fra, og jeg kan rigtig godt lide ham bunden, men jeg aner jo ikke, hvad der sker i stallen. Og, og jeg kan jo mærke, når vi forarbejder på en måde, hvor vi ikke kemisk neutraliserer og, og justerer mælken, jamen, så kan jeg jo mærke, at, at ostemassen er forskellig fra gang til gang. Men jeg ved jo ikke, hvorfor. Fordi jeg er ikke i stallen, og derfor kan jeg jo ikke arbejde med de ændringer. Så hvis du virkelig, virkelig skal arbejde med ost, så er der kun én vej, og det er, at det er oste, at du er bunde. Det vil sige, du har hele processen. Og hvis osten så skal være anderledes, så er det fordi, du skal gøre noget ved din ing eller ved din kør. Så det er ikke fordi, du skal begynde at ændre på fremstilling og processteknik. I, I min verden i hvert fald. Man kan diskutere den skala, han opererer i, men Mikkels praksis flugter 100% med mine egne tanker og drømme om, hvordan vi kunne omlægge vores dyrehold. På den her vej, det er jo her, det sker sådan set. Det begynder allerede at ske her. Og I kan faktisk ane, at der er nogen oste derinde bagved, bag insektnettet. Og allerede her bliver det lidt specielt, fordi normalt så er en ostekælder jo hermetisk lukket og kunstigt lys og sådan noget. Og det har vi slet ikke. Vi har kun ud til naturen. Og så har vi bygget den af simpelthen gammeldags brændt kalk. Og det har været noget, som vi ikke anede om kunne lade sig gøre, men det virker super godt. Og, øhm, det er jo også igen den der følelsesting. Jeg ved godt, hvordan det er at være i en ostekælder, hvor du har lystofrør, og du har vibrationer fra anlægget, og du har underlig luft og sådan noget. Og det er faktisk ikke særlig rart. Og når du har en levende ostekultur, som ikke bare er fem laboratoriestammer, men som er tusindvis af ting i ukendt format, så begynder det at blive en form for organisme. Og hvordan den organisme udvikler sig, er baseret på tilfældig lignende ting, ligesom hvordan det bliver været. Ikke? Vi har en forkast, men hvordan bliver det rent faktisk? De har lavet skybrud i dag det. Og hvad er det for nogle bakteriestammer, der så udvikler sig? så tror jeg, at det betyder rigtig meget, jamen er det ret at være i det rum for osten og for det menneske, som passer osten? Så, så Mikkel, det her med at lave ost, er ikke noget, du har lært dig selv. Det har du lært af en anden, eller hvad? Altså, vi har jo arbejdet med alle mulige former for vildfermentering i rigtig mange år. Med grøntsager og sådan noget? Ja, og kød og så videre. Og jeg synes, at det var vi rigtig gode til. Men når vi så engang imellem prøvede med mælk, vi havde nogle geder på et tidspunkt. Det var okay at lave frisk ost, men, men vi, vi, det, det virkede bare ikke, som vi kendte det. Så der manglede ligesom nogle brækker i det puslespil. Og så tog vi jo, da Hestelandbruget fejlede, så rev vi det hele op med råd, og tog sådan en afsted hele familien ned for at se, hvordan de lavede de her oste i Schweiz, som vi havde overlevet på, da vi dyrkede Hestelandbrug. Det var sådan en mytisk ting, hvor man sagde, Vores ønske med at dyrke på den måde, det var at lave en symbiotisk dyrkning, hvor vi fik en særlig kvalitet ud af grøntsagerne, der kunne ernære os. Og i den proces, der opdagede vi bare, at der var nogle øster, der var så meget større, som vi ikke kunne forklare, og som vi ikke forstod. Altså større i forhold til det menneskelige velbefindende, eller? Ja, simpelthen. I forhold til at kunne levere den der ernæring, som bare øh, skaber øh, det stærke, det rolige menneske. Et menneske, som måske spiser halvt så meget fysisk, fordi du får en koncentreret god ernæring ind, som ikke hele tiden overbelaster sin fordøjelse, fordi du skal æde tiden for at undgå at gå sukkerkold og sådan noget. Så vi tog til Schweiz? Vi tog til Schweiz. Ude i det blå, uden at ane noget som helst, uden at rigtig at have nogen plan. Jeg var tilmeldt et ostekursus dernede. Så bagefter så fik vi nogle kontakter, og så kom vi rundt omkring. Så i tre måneder, der til dels lavede jeg ost som frivillig nogle steder, og til dels så var vi ude at bruge meget tid på Lære at forstå, hvordan de arbejder med deres kør, hvordan de plejer deres egne og hvor vigtig den del egentlig er. For vi tænkte, der må være noget magi i det her. Og så viste det sig i virkeligheden, at det handler om, at du har nogle traditioner, der giver dig en fantastisk råvare. Så har du en fremstillingsteknik, som undgår at ødelægge den råvare. Og så har du det. Det er ikke en eller anden særlig fremstillingsteknik, som sådan. Øhm, det var meget fascinerende. Men det betyder også, at så begynder ens fokus jo at handle om, hvordan laver man laver ordentlig højt til sine dyr. Det er jo lige pludselig meget vigtigere. Ja. Vi har måttet udvikle vores eget vildfermentering. Det er noget, vi har lært gennem alle de år, og som vi kunne overføre til osteverdenen, da vi fik de der manglende brækker. Og den gør, synes jeg, at vi får et produkt, som er rigtig, rigtig godt. Og som er specifikt for det sted her? Ja, det vil det jo så være, fordi at, øh, øh, det er jo en... en øh, selvfølgelig er, handler den meget om, hvad bakterier er i mælken, men den handler også om de bakterier, der er i miljøet. Der er mange, der tror, at hvis du har en sugerlej, der er 30 år gammel, så super god osv. Men i løbet af et par måneder, der vil en sugerlej altid tilpasse sig omgivelserne. <laughs> og, ja. og, og det gælder jo så også lidt med, med ostene, kan man sige. Det er en kombination af de bakterier, der kommer ind i melden, og de bakterier, der kommer til fra miljøet her. Ja. Og øh, vi laver ostene, ens som udgangspunkt, men de udvikler sig enormt forskelligt. Og det skyldes temperatur og fugtighed i kælderen, for eksempel, hvor meget jeg plejer dem. Og I vil blive meget overrasket, når I kommer ind og siger, hvordan kan man lave så forskellige oste på en så Øh, fastlåstframstillingsmetode. Fordi i og med, at det skal være råmælksost, så er vi også nødt til at følge nogle lovkrav. Og de fleste folk mener, når du følger de lovkrav, kan du kun lave en slags ost, og det gider vi ikke have mere at gøre. Men når du gør det på den her måde, så kan du virkelig, virkelig, virkelig få noget varierende sjæl ind i dem. Nu kan vi ikke holde os tilbage længere. <laughs> det er jo det. Øhm. Mikkel Fødegaard er i en hans en kompromilløs person. Her er i en helt ekstrem grad tale om et familieprojekt, hvor de forskellige opgaver er hinandens forudsætninger. Det hele hænger sammen, men på en radikal måde. Og så må jeg bare sige, at han har imponerende meget styr på processerne i sin produktion. det skole af? Ikke nu. Folk synes selvfølgelig, det fjolle, men det er jo en integreret del af den tradition, at det skal være Kover kåre. Kåret interagerer med osten på en eller anden måde. Øh, hvis du er hvad det, hygiejne menneske, så siger du bare at kår ikke et godt fødevarekontaktmateriale men hvis du går op i tingene på den her måde så siger du øh, det er jo sprogstoffer, eller hvad vi skal kalde det de fordrer en anden bakterievækst de fordrer en anden smag selvfølgelig ikke i mængder, hvor det på nogen måde er sundhedsskadeligt men der er en interaktion med, med materialet, med udstyret som der ikke er med ostfødstål og derfor er der mange kendte oste der er som regel altid regler om, at de skal laves i kår som moderne mejerier, der laver ejensåste nede sydpå, de har stålproduktionsudstyr, der er kodet med kår, for at de kan leve op til ejens øh, traditionerne. Og det er øh, fedt og lækkert at arbejde med. Det er jo på en eller anden måde helt andet levende materiale, end, øh, end stål. Så hvor meget, øh, hvor meget forarbejder I i dag om ugen? Vi har forarbejdet egentlig 270 liter om ugen. Øh, Lige nu er det ikke så sjovt, vi har faktisk ikke råd til mælsen. Vi har skåret det ned til en tredjedel. Så det vil sige, at jeg laver... Øh, ...hvad hedder det... Øh, ...omkring 200 liter hver anden uge. Øh, men det, jeg rigtig gerne ville, det var jo at skaffe en større gryde, og så vil jeg op og lave 400 liter om uge. Så det er det, du kunne lave i det her rum? Det kunne jeg lave i det her rum med det udstyr, jeg har. Det vil sige, det er 40 kilo ost? Hvis man kunne komme op på 40, så ville det være en super forretning, sådan set. Lad ja, os se her. Idéen er jo, at, at man skulle lave ting, som smager af stedet, Jeg laver også en gang imellem for eksempel sådan noget her, som jeg kalder vildfæser, øh, som I skal prøve at smage. Ideen med det er, at det er kun en selvsyrening af mælken, ikke andet. Og det vil sige, at det fortæller mig og jer en masse om, hvad mælken egentlig kan levere. Det fortæller noget om, når jeg oplever, hvordan den syrer, så ser jeg jo noget om, jamen, hvordan den udvikler bakterierne, og hvordan udvikler smagen udvikler sig. Øhm... Wow! Det er uden sammenlig den mest komplekse feta i Nu er blive. det sådan, at man kan ikke kan lave feta hos det komælk, uden at tilsætte alle mulige enzymer. Men jeg gør det alligevel. Jeg selvsyrer mælken, så det bliver til en yoghurt, og så dræner jeg den yoghurt, og så, så bliver den sådan der. Det er ikke noget med feta i klassisk forstand at gøre. Du selvsyrer mælken, hvordan gør du det? Jeg varer den op til 48 grader, og lader den stå natten over så skal jeg fange den, når den har den rette konsistens. Det ved jeg ved at styre pH, for eksempel. På det tidspunkt, der er, der er nogle vinduer, hvor du kan få yoghurt til at koncentrere sig, uden bare at blive til smat. Men det smager ekstremt godt, det her. Jeg tror, det kunne også blive et kommende produkt, fordi vi er ude i noget lovgivningsmæssigt omkring ost. Vi har lov til at lave det her, de her faste oste, men man har jo ikke lov til andre produkter end det. Men lige præcis den der, den er jo så sur, så lige stedet også nogen ikke kan laves. Den vil være relativt nem og at få dispensation til. Den er ekstremt aromatisk. Der er rigtig fin balance mellem nogle, sådan mere, øh, nogle, nogle, nogle aromaer som er nemmere at elske. Og så er der sådan et eller andet underliggende vildt, som er fint øh, balanceret. Men fremfor er det bare en lang mere øh, gavmild smag, ikke? der fylder munden helt ud. Man må også tænke, hvad er det egentlig, der foregår her? Ikke? Det er, det er jo det, den vilde fermentering skal kunne. Men det er også det, som det, det optimale, hvad skal vi kalde det, Tauraprodukt, skal kunne. Det skal kunne noget der ikke bare er, hvor man siger, okay, det er unikt, men det skal også kunne noget, der er godt. Forlægget af hvilken type ost? Altså oprindeligt var, øh, gruerede jo drømmel. Så det har en anden vildkultur, og I bor i gårflade, bakterier? Når vi vasker det med saltvand, ja. så kommer der øh, vildkultur til. Og, og det er det, der virkelig er kernen i det her, at vi har lært os at gøre det. Og, og på, af den grund laver vi noget, som man ikke laver andre steder. Hvis vi bare øh, tog de der lovgraver, så lavede det med laboratoriekulturen øh, osv., så, så var vi ikke rigtig kommet nogen vejene. Så nu bliver det spændende. Den dufter kraftfuldt, Hvor gammel er ostene her? De ældste er 200 dage, og de yngste de er jo så nyfødte. Og hvornår tror du, at osten topper? Den topper nok ved små 200 dage, men 90-120 er sådan der, vi satser på at dem. Altså, det er jo stort arbejde at gå og, og passe dem. Men altså nu skal vi simpelthen... Det er, er smukt. <laughs> det, det, smuk. det, det her, det er jo så en ost, der omkring 70 dage. Og det er sådan den nye generation af lidt mere smagfulde ost, den er Så er den der, det er nærmere, den er nærmere på 200 dage. Kæft, altså, og kæft er kernen af har en virkelig, virkelig smuk og rig smag her. Der er meget stor forskel på, fra den første der er man lidt mere enfoldig. Ja. Den her, den har, den har nogle, nogle fine, fine nødagtige toner. Ja. Altså overfladekulturen giver den nogle, nogle bitre smage, øh, mm -hmm. og så er den, hvad hedder det, har et meget mere cremet indre, øh, selvom det stadig er en fast ost. Det er en kæmpe oplevelse at komme helt ind i det hellige rum og smage ostene. Det er som om, at hver eneste af dem er lidt forskellig fra de andre. De skal stå natten over lunt, fordi det er, det er den modell, jeg ligesom har lært i forhold til at sikre der mod de bakterier, der er uønskede. Det er, at du får en hurtig syrening, og det får du, hvis den står lunt. Så den skal stå natten over ved cirka 30 grader. Så tager jeg den ud af formene, så putter jeg den i det saltbad der står derover, Og der ligger den så i øh, 3-3,5 time. Så tager jeg den op af saltbadet. Når der så er gået et par dage, så begynder jeg at vaske den. Og når jeg så vasker, hvis jeg så vasker meget aggressivt, så får jeg en, en, en ost, der er sådan meget rødlig orange i sin overflade. Hvis jeg vasker mindre, så udvikler der sig mere skimmel. Så kan jeg have nogen, hvor skimmelen kommer oven på den orange, eller hvor skimmelen er kommet først. Og det giver en meget stor forskel på, hvordan osten modner indeni. i kæmpe stor forskel. Så nu skal vi vaskes. Så vi tager op. Sådan her. Ned. Uh, Ned med over. Det, det, er, det er altså ikke helt godt nok det. Der. <laughs> mere, mere, mere. Ja, mere, mere, mere. Masser. Ja, det er klart, at hvis du har 1000 ost, så skal det være lidt effektivt. Der er masser af sæl i det her også. Jeg ved fra alle de bitte små virksomheder, jeg selv har startet gennem tiden, at prissætning af de første produkter fremstillet i lille skala, det er svært. Tag du den pris, det reelt koster så risikerer du at være irrelevant for de fleste. Tager du derimod den pris, du kan producere til, når du kommer op i volumen, ja, så risikerer du at løbe tør for penge, før du når derhen. hen. Hvad giver restauranterne så, hvad giver de for ostene? Jamen, øh, ja, det er der altså ikke nogen fast aftale om. Lige nu prøver vi at få nogle stykker til ligesom at, at købe dem til den fulde pris for at støtte produktionen, så vi kan komme videre, kan man sige. Hvis du skal kunne overleve rent økonomisk, imens du får volumen op, så kan du ikke rigtig gå ned. Nej. Men hvis du ikke går ned, så får du ikke solgt noget. Det er sådan meget... Øh... Hvis det kommer op, hvor, hvor, altså, hvor mange køer drømte du om, at du havde? Jamen, seks køer, så kunne vi lave 400 liter mælk. Øh, det ja, er ikke for sat til seks køer, 400 liter mælk. Ja, så der, der, snakker, en... der snakker vi jo de gamle raser, som kun giver 13 liter om dagen. Ikke? Det, det ja. er jo... Altså, hvis du havde... Øh, hvad hedder det, 6 køer, lavede 400 liter mælk og solgte det hele angro, så kunne du jo lave en omsætning på en million eller sådan noget eller andet. Og lave fint af det. som Ja, så altså vil du leve meget bedre, end vi egentlig har brug for. Så, vil du så hvis du kom derhen, vil du så, hvad vil du så gøre? Vil du så købe 6 køer mere? Eller vil du begynde at lave ja, noget nyt? Eller vil du ja, bare krage altså, dybere ned i os? Ja, det, der er flere ting. Det ene er selvfølgelig, at vores egen produktion her, den vil jeg nørde videre med og blive ved med at finde på nye ting. Men så er den store drøm jo at lave en større ost, som skal tage kampen op med vores danske nationaloste. Det er jo lidt specielt, at... Nu kommer vi til at snakke lidt om Gruyère. Gruyère bryder med nogle af dogmerne. De bryder med dogmerne om, at det kun må være én besætning, og de bryder også... Altså, der leverer en del bønder faktisk til inden for 20 km radius. Og så kan man sige, hvordan kan du så lave den kvalitet ost? Det er fordi deres vildkultur er god, og fordi de er super skarpe på at holde deres principper. Og så er det, jeg tænker, at du skal da lave en ost i dag, hvor du laver en ny form for andelsbevægelse, hvor du siger til bønderne, ved I hvad? Jeg køber jer smalt for 7 kroner liter eksmoms. moms I skal have gamle raser, der skal være horn på, og I skal have naturen. Så køber jeg det, så leverer I til mit osteri, og så laver vi, hvad ved jeg, øh, x antal tons om året i et, i en størrelse, og, og med et, øh, en omkostningsprofil, der gør, at den kan være repræsenteret overalt, hvor danskerne køber ost. Sådan at vi kan få... En rigtig ost, der er lavet på de rigtige idealistiske vilkår, som er med til at forandre vores landskab og vores dyrehold i Danmark på markedsvilkår. Og med en kvalitet og pris, hvor det hele kan hænge sammen. Det er jo det er jo møn, kan man sige. Ikke? Så vi starter, men vi bliver jo, ved med, så vil vi jo blive ved med at have den lille besætning her. Så, det er sådan, så vi har den der ekstremt nørdede tilgang, der handler om vores eget liv og familieliv. Og så har vi jo også visionen om, at dansk landskab skal ændres på markedsvilkår. Det duer ikke. Du siger, at politikerne skal lovgive om økologi over det hele. Men hvis forbrugerne ikke vil købe det, hvad skal politikerne så blande sig i det for? Og jeg er sådan lidt, at vi skal lave nogle produkter, som tiltrækker forbrugernes kapital, fordi vi har kapitalisme. Kapitalen flyder derhen, hvor forbrugerne vil købe varerne. Så, så hvis det var, man kunne ende med, at, øh, at der var kør, som lagde yver til en ost af den her kvalitet, som, og som skulle laves på det regionalt. Ja. sydfynsk mejeri, ja. så, vil, så vil du godt have med det at gøre. Ja, det ville da være den største, største drøm. <laughs> så det ville, det, ville være, det ville være en form for... Ja, men prøv at forestille jer, vi har gamle koraser, som er udrydningstrudet, som har en kvalitet i melden, som alpekørene har, som de moderne kører ikke har, men som har et helt andet gemyt, og som er tilpasset vores natur, og som kunne drive et markedsbaseret produkt, der et eller andet sted kunne slå alt andet af pinden. Det, der, det er det mest smukke. Du kan genoplive rasen, i stedet for at sige, I skal leve på statsstøtte eller på sige, I er et stolt dyr, selvfølgelig kan I bære et kommersielt produkt. I kan gøre det med jeres horn. I kan gøre det på naturænge. Det, det er faktisk slet ikke noget problem. Jeg ved, hvad det skal jeg ved, hvad bønderne skal have for mælken, hvis vi skal levere det. Det er cirka 5 kroner på de primitive vilkår. 7 kroner, hvis de også skal have horn, fordi så skal de også være større. De skal have større arealkrav og sådan noget. Er det, er det svejsiske priser? Nej, det, det, det er jo danske priser, altså ud fra, hvad bevaringsbesætning og økonomi er og sådan nogle ting. Det giver fantastisk god mening at producere rommelsost i Danmark. Da vi har masser af lys og forholdsvis lave temperaturer, gror græsset langsommere end sydpå. Herigennem dannes der flere indholds- og smagstoffer, som forplanter sig til mælken. Det forstærkes kun yderligere af de forholdsvis store temperatursvingninger mellem dag og nat, som stresser planterne, der så danner flere komplekse forbindelser. Desværre har vi i Danmark en lovgivning og også nogle markedsforhold, som gør fremstilling af til både en kompliceret og en risikabel affære. Økonomisk set holder det, det er der slet ikke nogen tvivl om, men det er bare klart, at det er jo for os forbrugerne, der skal drive det. For hvis der kommer sådan et produkt, så skal forbrugerne jo sige, at det vil vi støtte, fordi vi vil investere i det landskab. Du er klart, at du bliver vildt sur, hvis din pensionsopsparing bliver, bliver sat i kløngebomber. Det vil du ikke have. Men du vil gerne investere hele dit forbrug i, i en landbrugskultur, som du så bruger en masse energi på at række ned. Der er man nødt til at sige til folk, at bønderne er omstillingsparate. Alle steder. Det er ikke kun os, der er så skøre. Der er mange gode projekter. Så hvis forbrugerne ville have 100% økologi, så, kunne vi, så skulle de bare sige, at nu køber vi alt økologisk, så om to år er hele landbruget omstillet. Så man kan sige, at det er jo meget det her med at få forbrugerne med i produktet. Og derfor tror jeg, at den her fortælling om, at det er vores nationale landskab, vores nationale dyreraser, man skal investere i. Det landskabspleje, du investerer i, når du køber det her produkt. At den er vigtig også. Og gøre folk opmærksom på, at det er deres pengepunkt, det er deres købekraft der skaber de her forandringer. Så, så Mikkel, hvis forbrugerne ville gå den vej, så kunne du godt. Øh, altså, kunne du godt... I dag der er du jo I er selvstændig. I, I, I, I knokler mere med at få ud af det, i, i den ene eller den anden forstand. Mm. Så, så, så kunne du godt leve lykkeligt med, at, at, det var, at projektet var ejet i fællesskab med forbrugerne. Så man, så det var, sådan, man var lidt lønmodtager et stykke hen ad vejen også. Det forbruger kunne jo også være fedt. Det, der er så svært, når du har mange kokke, ikke, det er, så begynder man at diskutere, hvordan skal den laves. Vi er et sted, hvor vi har en fuldstændig overbevisning om, hvad der skaber kvalitet. Og den vil vi jo ikke gå på kompromis med. Der er jo, der for, der er jo her, små mejerier, der er et nede på Møn, der er startet. Og, ja, og helt, så er der Knud Lund, ja. som startede alt for stor, ikke? Hvor, I, hvor, I, hvor de er jo for store, og I, I er lidt for små her. Så man jeg er, er ude på en, en forkant, hvor, hvor altså, verden bevæger sig jo lidt, eller noget af verden bevæger sig i retning af det, som I gør. Der jo... Altså, forholdet mellem mennesker og naturen er jo et af de, et af de emner, der skrives flest bøger om for tiden. Ikke? Så der har I da jo pioneret, øhm, og har oven for formået, at øh, lave et meget konkret produkt, som i virkeligheden kunne laves i, i, i større mængder, og, og, og, og, have, og det ville have en kæmpe betydning... På landskabernes skønhedsværdi og på mangfoldigheden og koras. Og, og, øh, ja, altså, Man skal holde op med at diskutere landbrug ved natur. Naturen er jo i landbrug. Vores natur er jo kultur skabt af den landbrugstradition, vi havde. Så skal vi jo bare genopfinde. Så kan det jo ikke blive bedre. Så behøver vi ikke at diskutere, om vi skal nedlægge landbruget. Vi skal simpelthen bare have nogle folk til at drive det på den måde, vi gerne vil have. Ja, ja. det er jo en. en øh <laughs> en besjæling af, hvad det hedder, landbrug I har gang i. Tusind, tusind, tusind tak, fordi vi har fået lov til at være her et par timer. Ja, det var dejligt. Jeg kan se mere, end, end du måske lige kan se, fordi jeg har... Altså, jeg, på forskellige vis er jeg bare interesseret mig for... Altså, jeg har også slet ikke gået lige så dybt i noget, som du har. Men... har interesseret mig rigtig meget for både det med altså, køerne og landskaberne og... foders betydning, og selvfølgelig alt det her med, med, med rommelsosten. Så... Det, det rører med de hjerte, det projekt her, mere end ret meget andet. <laughs> ja, men så er det jo bare at finde veje at kommercialisere ja. tingene lidt, så vi kan få det ud ja, og, og få skabt et marked for de her ting. Så vi har et marked for nogle ægte produkter, som kan brede sig og som vi kan have en national stolthed omkring. Fuldstændig. Det er, det, det er fuldstændig jo, nok, det. altså, virkelig visionen, vil jeg sige. Hvor jeg dog håber, at de inden længe har 6-8 køer, der græsser i bakkerne, og de oplever at have lidt mere luft i økonomien. Og så håber jeg, at mange flere mennesker bliver lige så begejstrede for det her oster, som jeg er. Programmet blev tilrettelagt og produceret af Birgit Nissen Pedersen, og jeg hedder Claus Meier. En anden ny jordbrugsstemme finder man på Farenløse Måsteri på Sjælland. Her er Sandra Willumsen i gang med at skabe en uddannelse i regenerativ landbrug. Hine besøger jeg i næste udsendelse. Tak fordi du lyttede med.